Oh, oh, oh, oh. 45 anos Am tu Galegos No Baix Já temos outro lado do fio telefónico a unha poeta, unha persoa que coñecemos que admiramos e queremos. Chámase Ángela Gracia. Moi boa tarde, Ángela. Moi boa tarde. Eu estaba vos quero moito a vos. Moi, moi boa tarde. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E moitísimos parabéns por ese novo filliño eh, escrito que eh, di, di que ten un nome especial, un nome que que despois non tes que descubrir que porque ten ten, ten, ten algo eh, que é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 É azul e azul, beno azul As letras ao no revés azul, uh -huh. a, As letras ao revés Claro, as letras ao revés, sí uh -huh. E bueno. era o nome que, que se me ocorreu a min Para, para um, este personaxe tan devorador Que aparece no libro Non me preguntedes por qué <risa> bueno, a, que... soume, a, um, a... Eh, Fónicamente, sonoramente, gustoume E apareceu hai pouquinhos días non Bueno, cabe... sí Apareceu en, en colaboración co un proxeto que fixemos o artista Cristian Villamide Maiseu Ele encargouse prácticamente De todo que o resultado final Bueno, moito agradecemento tamén A Editorial Medulia, Medulia A Editorial Medulia que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 Como ya saben, sabes, eh, te, te, te vemos aquí a visita de, de Armando Requeixo, y eh, nos manda y un saludo. Ah, días. no sabía, no sabía, que estaba estaba con Planeta, que editorial sí. Planeta, ah, ¿verdad? Sí. Claro, claro, claro. Que, sí, sí, sí, sí Pois Estou eh, bien onte que, que falaba de Ángela Vanzas E eh, hoxe eh, xa saliu o gañador pero Outra Ángela No, no sabía que pasara pola editorial pero Outra Ángela que, que ademais tamén entre, entre comillas tamén foi premiada por, por, Porque me parece que como finalista Entreganlle 200.000 euros O sea que Ah, no, pois pues non, está mal, non está Ca mal, eh no? Casi nada, verdad Non está María Galega, creo, non? Sí, de Santiago, me parece que é. Sí, sí. sí, de Santiago Armando presentamos outro día en Santiago cun aforo impresionante de gente o o seu libro de literatura insólita. Uh -huh. Unha maravilla, unha maravilla sobre sobre os segredos da literatura dos autores, da creación, dos uh -huh. libros, a verdade é que un traballo moi fermoso. Bueno, A, a verdade, o, o traballo que ti tes que mm, non é comparable pero que é eh, acompañado dun grande eh, pues, artista como é Cristian Villamide pues, eh, pois podes acompañarnos podes dicirnos algo con respecto ao seu mm, protagonista si sí, a ver, a historia ocorreu bueno, unha vez que estaba sendo un proceso creativo de Valleiro e abría pantalla de ordenador e sovia nubes sí. cando porque estaba detrás da ventá, pero a verdade é que atravesaban as nubes, era máa sensación como do efémero, do do paso do tempo efémero, no? Mm. Eh, eh, foise escribindo prácticamente soa está este este protagonista que bueno, eh, que se pode facer unha lectura de xénero tamén en clave de xénero porque é un é un personaxe narcisista xa dendo primeiro o momento que a súa obsesión é eh, cazar nubes, non? Sim, uh -huh. eh, eh, realmente está eso está mirando as nubes, cazando as nubes, seducindo as nubes, até que aparece unha nube que se chama Unicornía Branca, ca que ten un pequeno idilio. Uh -huh. Pero o libro está todo contado ya dentro final de Cirilio de Cidilio que acaba uh -huh. eh, que todo é eh pois un recordo de, de todo eso que pasou, ¿no? Uh -huh. E logo hai unha reflexión final que eu creo que foi un dos elementos que má céduciu a, a Cristian Villamire que foi poñendo nubes a cada estampa. Uh -huh. O libro son cinco, 60 estampas de de de recordos dos uh -huh. dous personaxes e dasas vivencias e que que dubida incluso da existencia deses dous seres e de, de todo, non un pouco o modo un amuniano de de de dubidar, de dubidar da, da existencia, se si queres, leo vos ese fragmento final para que deixades un pouco o ton do libro, porque é un ton entre entre filosófico e eh,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 Digamos que ama a X A acción transcorre Anatolia En Escocia Na Provenza, na Vitínia ou tan son o bosque das unicornias Z Amanse Os acontecementos que se describen Só teñen como misión A xudar a Venusula A descubrir a natureza desas nubes Climnestra, Xenebra Bovarí, Antino A unicornia blanca W nomes necesarios porque todo o que non ten propio o que da onde non ten nome propio non ten existencia real. A clinestra Ginebra, Bovary, Antino, a unicornia branca, é v, só son nubes. De súpeto un refacho de vento golpeos pesamentos de Venezuela e as súas nubes esvaecense no vento frío da tarde. Que, que fantástico. A máis, eses nomes que teñen moito que ver coa, coa, nosa, coa, coa literatura tradicional, porque a literatura fantástica, Madame Bovary, Senebra, que decir... Sí, to -todos, porque todos... nesta historia tamén hai moita metaliteratura, porque claro. eh, a Unicornia vai lle contando a Benuzula historias, neses sí, sí, sí. encontros que, que teñen no Bosque das Unicornias, okay pois para dormir, para adormecer, el baile contan, contando era baile contan historias, e, e, e, e que a, a, bueno, que, que tan atraente como por exemplo esos unicornios que os cativos, pois parece ser que os unicornios é eh, eh, un, un imán, non? Que, sí, que les atrae sí, mitísimo. Sí, aquí en realidad eh, o tema da unicornia é pola forma que ten a nube claro. cando Venusula a mira, non? Claro. Non é un cabalo sí, di, sí. di, di na descripción que el fai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 Bueno, non é esta, é outra Bo, Bueno, que eu no, que, que farcía eh? referencia precisamente a eso de que unido porque a miña neta que ten de zonas, cualquier dibuixo cualquier cousa que teña algo que ver cos unicordios, bueno, abrense xos oiños e eh, está constantemente sí. mirando E todos os sí, nenos e os cativos sí, sí, Eu creo que ten esa lectura infantil porque son estampas sinxelas e eh, eh, hai tamén toda unha literatura ácido nonxense e que ten que ver un pouco co iso, mm -hmm. pero aquí realmente que okay, o tema dos unicornios soe por esa soe por esa pois por esa forma que ten a nube claro, que dálguna maneira eh pois pues sea máis protagonista de todas as nubes que, que seduce Venezuela, ¿no? Ten forma de unicornio. O é, a él parecille que ten, ten forma, forma de unicornio parece. branca. Claro, claro, de... Pero fan... sí que está moi de modo tema das unicornios. <risas> sí. Y sí que me gustaría escribir por pues, sobre ese animal tan fermoso, non? Claro. Porque mítico. porque e sí. tan mágico ao mesmo sí. tempo, non? mágico uh -huh. e mítico, claro que sí Bueno, eso hai que le valo o clube de lectura de, de Castroverde, non?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 Pase que agora mesmo a literatura galega ten unha calidade tan extraordinaria, as sí. traducións tamén, que me pois que me sinto como na obriga de sí. de levar os mellores, ¿non? Pero uh -huh. bueno, si sí co levaréi para que para que Claro. claro que, sí, que, para... que sí que o coñezan e bueno, é é moi fermoso pois botar a andar un club de lectura e que y que funcione, que é unha experiencia tamén que estou vivindo agora mesmo. Que además te coordínala, ¿non? Sí Sí. Pues nada menos, o sea y, que, y, encantado. Y o centro que se acababa de abrir, agora mesmo ten moita actividade en en en, en realidade. Uh -huh. Bueno, Pero agora estás moi implicada precisamente na presentación do libro que hai días, vai poucos días, comezou. Entón, seguro que te reclaman, aparte de xa te veches no lugo, pues reclamante para que puedas facelo noutros lugares tamén. Nalgúnha na biblioteca, na algunha librería tamén, non? Eh, de, de... A presentación do libro de a presentación do libro esta Fíxose, a presentación do libro Fíxose no a primeira no no centro no, no Bello, Cárcere Bello Cárcere de Lugo sí. e, e contamos coa coa conselleira de Cultura Maite Ferreiro mm -hmm. e e, e aí a primeira en setembro, despois presentámolo eh, como ten así tamén este peso tan grande a, a A arte que tengo libro e ilustración, pois xa veno presentamos na Fundación Granel o e agora vamos presentar en Pontevedra, estamos un pouco como de gira, pero bueno, Cristian Millamite muitísimo traballo e a miña agenda está menos menos repleta, pero el está agora mesmo está en Madrid, então resulta un pouco a veces difícil ir cadrando as datas, ¿no? O libro tamén ten un un prólogo moi fermoso de Paula Cavaleiro que fala uh -huh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 tamén, sí. tamén, claro, claro si, claro. si, sí, sí. sí. como corren e como se, como sí. se desenvolven tamén sí, e de como desaparecen sí, sí, e de sí, como sí, se sí. perseguen nun pouco disso vai o libro non sí. o que pase que por detrás de todas estas nubes está o oceo azul devorador uh -huh. que as coleciona e as aprisiona e as engaiola uh -huh. e as namora, e as uh -huh. as destrua ao mesmo tempo non. Claro.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 Perfecto. Vaya, pues entonces somos primicia aquí en Cataluña uh -huh. de claro. de a tua, de a tua a tua verdad de que ya voy pues bueno, pues, eh, a, a a próxima presentación. Claro. Pues moitas grazas por para... por Entonces cando teña xa en, en, en lista aí presentado Pois pues, tam, tamén teremos que dar darlle vento Como di os mariñeiros, hai que lle dar vento ah. Encantada de dar lle vento sí. nas vosas ondas Que bueno. son maravillosas Están me chegando, ademais, aquí, tú, son maravillosas Tu que, que saibas que non somos talismán Para as persoas que entrevistamos e coas que falamos Por lo tanto, o éxito case o tes garantizado Pois pues moitas grazas Bueno, que, que non te incomodamos porque sabemos que a partir das... Eu queria, queria preguntarlle unha cousa ville, ville. a Ángela. Si, sí, a ver. Se conheces aí en Castro Verde a unha tal Lucita que foi mestre. Lucita. E como se apelida? Eh, Carreira, me parece que se apelida. Eh, sei que o seu fillo te unha... un unha... unha um... Desto de, de dentistas aí na carretera Cerca do cruce vale. Lucita Carreira Non a coñezo, pero preguntarei vale, Preguntarei sí. a próxima vez que falemos eh... Douche máis información Porque eu non a coñeço uh -huh. é, é de Neira de Rey De Neira de Rey sí. bueno, uh -huh. o, o Lucita, Lucita no Correa Me parece que é oh. Non a coñeço Lucita Correa ou Lucita Carreira Carreira, Carreira. Uh -huh. Bueno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 nos con Armando Fernández y Julio Cowgill